Legyenek szívesek feliratkozni a Kejfej YouTube csatornájára és kövessék a Kejfej Facebook oldalát, vagy ne iratkozzanak fel a Kejfej YouTube csatornájára és ne kövessék a Kejfej Facebook oldalát. így adjanak pénzt a műveknek a Patreonon keresztül, vagy ne adjanak pénzt, ahogy tetszik. A mai vendégek csintalon Sándor és Horn Gábor, vessünk rájuk egy tekintetet, köszönöm. És mielőtt nagyon fontos témákban, nagyon komolyan, véresen és komolyan elmerülünk, egy másik véresen is komolyan, de nem annyira véres és nem annyira komolytalan. A barátnőm révén ezen a héten, amely az adáshoz képest az előző hét, de ezt most nem fogom túlmagyarázni, mert akkor egy újabb felkonferálás következne. Tehát az a dolog lényege, hogy az Operaházi Strike első napján volt szerencsém megnézni a Don Giovannit. Nagyon érdekes volt, annál már csak a következő előadás lehetett érdekesebb, a Hunyadi László, de arra eléggé el nem ítélhető módon a barátnőm nem hívott meg. Arról alapvetően az Index által értesültem, abból majd néhány részletet megosztok az itt lévőkkel. Ez egy ilyen aperitív, és nézzék el, nem vagyok jó operatőr, a hang meg végképpen pocsék, de a Don giovanni felvettem Ókovás Szilveszter erkély jelenetét, amely most Két és fél percben némi hanghibával, feliratozás nélkül, már arra nekünk nem tedik, meg lesz nézhető, nézhető lesz, lesz nézhető itt a, Én, a és hát... Két hondolés eleme van, hogy a szároszok, a és a maga a tanulásokat, bajnomban, mint játsz a nagy fóborát, and short. Some of the employees and artists of the opera have decided tonight to go on strike. Therefore, the first hour of the performance is accompanied by piano only. Afterwards, all his family joined in. If there is anyone right, Jack, who has a question, Mr. if there is anyone in the audience who do not wish to listen to his special <laughs> Please leave now, and your Fondit, will be a and we Lombardi, a Fondit, a Fondit, a Fondit, the Fondit, a Fondit, a Fondit, a Fondit, a a Fondit, a Fondit, a Fondit, a Fondit, a Fondit, a Fondit, a the, the Elképvisel a segítség az Értem. most a magát, viszont nem és nem szóval szóval. szóval. őknek egy hogy hajlövecsöm a korrigánykei találság, a Hát nem tudom. a, a céljaik a területeket, a hogy kezdődjék, amilyen az önöbbi hang is elmondta, illetve jött a erdélyi és egy bélyeg, hogy úgy mondjam, Az életkorunkból adódan emlékszünk még arra, amikor azt mondták, hogy Magyarország a szocializmus legvidámabb barakja. Van egy operaházi sztrájk bérfejlesztési okból, aznap kezdődik, március 19-én, akik oda mennek, vagy tudják, vagy nem tudják, a mögöttem hallható párbeszéd, az arról, tett, arról szólt, hogy fogalmuk nincs a nézőknek, hogy most mi a helyzet. Lesz előadás, vagy sem. Nem is értik, hogy itt nyitány helyett miért beszél valaki, akit nem biztos egyébként, hogy megismernek. Nem tudják, hogy ő az operaház főigazgatója. És akkor nézzük a szerda esti eseményeket, ez ugye egy nappal később, ott már csak arról volt szó, hogy koncertszerű előadás lesz a Hunyadi László. táncosok is kórus nélkül, csúszva kezdődik az előadás, este 6 óra előtt pár perce még senki nem mehetett be a nézőtérre, a zenekar sem ült ben, nem hangolt senki. A sorokban már elkezdtek tapsolni az emberek, Ókovány Szilveszter beszédet mondott ismét, az operázi sztrájkra utalva elmondta, hogy nincs az a vasutas, aki meggátolhatná az előadást. A főigazgatói párhóiból magyarul és angolul egyaránt felszólalva elmondta, hogy egy 25 perces filmmel kezdődik az előadást, amely az operaház történetéről szól majd. Utána lesz egy szünet, és az emberek kimehetnek, mint fogalmazott az elhíresült büfébe. A visszatérés után, mint mondta mindenki lejöhet a karzatról, a földszinti üres helyekre, és berendezkedhetnek egy olyan előadásra, amelyben az énekesek zongorával fognak előadni részleteket, a legismertebb részeket a hunyadi Lászlóból az is kiderült, hogy a este 8-kor fog csatlakozni hozzájuk, mint utóbb kiderült 8-kor sem csatlakoztak hozzájuk, és akkor is csak a legismertebb részeket, például a nyitány fogják el. Játszani. Ez a haditerv mondta Ókovás Szilveszter, ez a haditerv, akinek ez az ajánlat nem tetszik, az nyugodtan sarkon fordulhat és elmehet, és még hosszan idézhetném az indexet, de én emlékszem az Apácai gimnáziumban vilcek tanárnőre. Ő orosz tanított. És ő azt mondta, hogy nem kötelező gimnáziumba járni, amikor valaki rosszul felelt oroszból. Az emberek 5, 10, 15, 20, 25, 30, nem sorolom tovább, 1000 forintért vesznek egy jegyet az operaházba. Bérfejlesztés jogból sztrájk van. És a főigazgató, aki szeldán azt mondja, hogy haditerv van, és akinek ez nem tetszik, az hazamehet. Én azt gondolom, hogy az a kormányzat, az a kulturális kormányzat, amely ezt eltűri, és nem rúgja ki aznap a főigazgatót, az nem érdemli meg az én bizalmamat, és természetesen Csák János ettől nem fog a kardjába dölni, De ezt kikérem magamnak. Hogy jön ahhoz a főigazgató, hogy azt mondja, hogy akinek ez nem tetszik, beleértve, hogy olyan emberekkel akarta átipítetni a díszletek, akinek ebben kapcsolatban nem volt semmilyen szakképesítésük, Nemzeti színház, ők ezt nem vállalták, ekkor kiderült, hogy megmarad a Don Giovanni díszlete, ami egy erdő. Ott nem tudnak a táncosok fellépni. Nem. Én ezen olyan mértékben kivagyok akadva, nyugodtan meg, én nekem nem szívügyem az opera, de ebben, mint csebben a tenger benne látom. nem kötelező gimnáziumba járni, és nem kötelező az operaház főigazgatójának lenni. Jó, de hát, hogy uh, én... Teljesen igaz azon a felháborodásban, hogy az Ókovács, ahogy ide került most újból, az is már megérne egy misét, nem érdemes visszamenni rá, hozzá, de hát ugye ö, ö, ö, régóta látjuk, hogy egy alkalmatlan figura van egy ö, nagyon fontos szerepe, nem ő az egyetlen, de ha ehhez hozzáveszem mondjuk azt a szakszervezet munkavállaló érdekképviselő ellenes dumát, amit a nemzet ünnepén megengedett magának a miniszterelnök, arra vonatkozóan, hogy az ő szövetségesei azok a vállalkozók, amit nem először mond, akkor ebből teljesen logikusan következik, hogy van egy. egy Ócska minőségű követője a miniszterelnöknek, akivel egyébként január 1-én együtt bratyiznak az Operaház tetején, nem tudom, hogy kerülnek oda, ugye, mert ott ünnepelték Igen. a furcsa társaságban, nem, ezt nem is értem, de most mindegy, ez az ő dolguk, mindenki ott ünnepel, ahol akar. Nem tudom, hogy kerül a magyar miniszterelnök, a pénzügyminiszter az Operaház tetejére, de hát ha ott vannak, ott vannak. Tehát ez a fajta együttműködésképtelenség keresztül gázolok rajtotok, nem, ér, nem, nem hagyom magam, ugye egy normális esetben egy ilyen sztrájkkal bezár az opera, azt mondja, hogy kérem szépen nem tudjuk ellátni a funkciót, ha nincs zenekar, nincs díszlet, nincsenek szereplők, akkor nincs opera. De ez a pacák azt gondolja, hogy kiállhat, és valószínűleg még is nem tudom képzelni, hogy élvezés, is olyan főszületkő, nem tudom melyik páhajban, lehet, hogy a királyi páhajban, te láttad, hogy mert az. Ami közvetlenül a minden esetben egy fontos pályában. És, és hogy gyakorlák, van műsort, valamelyen mert azt gondolja, hogy ezt megteheti, és a végén persze vissza fognak kullogni valahogy ezek a zenészek, mert nem fognak tudni más csinálni, majd fognak kapni 5 forintot, önt, ahogy ezt láttuk a pedagógusoknál, akik nem mentek el idáig. Tehát azért itt látszik, hogy egy, egy szűkebb kör, jobb, abban az értelemben jobb helyzetben lévő társágról van szó, hogy könnyebben tudják érvényesíteni, mert Érde. vannak százan és végül an az érdekeiket. De döbbenetes ez a cinizmus, a hozzá nem értés, a minden leszarása, és az, hogy én bármit megengedhetek a helyzet, hogy a Szóra. egyébként azt mondanám, hogy Gábor miért nem fejezett ki magad szebben, de itt tényleg erről van szó. És lehetséges egyébként tévedtem, és bejött a zenekar, nem tudom elmondani, mert nem voltam ott akkor, amikor a Don Giovanni volt, akkor egy órás késésen jött. De azt írja az Index, ekközben széthúzták a függönyt és a Don Giovanni díszlete látható a színpadon. Oková Szilveszter azt mondta, hogy a díszlet elősz fognak bolyongani az előadás figurái. Így, bojongani, de a Hunyadi Lászlóhoz megfelelő jelmez lesz rajtuk. Mindeközben az operaház Facebook oldalán közzétettek egy posztot, amelyben látható, hogy is néz neki normál esetben a Hunyadi László, Egyszerre lehet két felől is követni, frissítés, azóta ismét meglátogathatták a maradék nézők a büfét, mivel véget ért az énekes zongorás részt, a nézők meg is tapsolták az előadást, ókóvá szilveszternek közben azzal viccelődött, az alacsony nézőszám pozitívuma, hogy legalább könnyen be lehet jutni majd a toaletre Minden rosszban é. van valami, jó mondta a főigazgató, a zenekari rész várhatóan nyolckor veszi kezdetét, teljes kához borulta, de itt az szerepel, hogy mégsem lesz arra a esti előadásom. Pusztán zongor és az énekes közreműködésével fogják ezt bonyolítani. Az élet ilyen fordulatos, mondta Ókovás Szilveszter a fejleményekről, hogy mi történt pontosan, azt nem tudni a főigazgató pusztán annyi közölt, hogy a zenekar döntött így. Ha. Mert nem pece, nyilván. És ez szerintem csebbe, bocsánat, meg vagyok, nem, meg vagyok győzve. Nem. Tehát, hogy csebben az izé, az nyilvánvaló <coughs> az a különbsége, hogy egy ugye ráesett a fény. Egyébként lényegében azért, amit a Gábor mondott, nevezetesen azért, hogy <coughs> ez egy olyan... A munkaerőpiacnak egy olyan szelete, ahol azért úgy nagy csereszabatos embereket nem lehet találni. Tehát itt tudom én, például, ha a mozdonyvezetők leállnak, az utóbbi 30-40 évben volt példa, az, az itt. Operaházban egy van, ha ott a zenészek nem lépnek föl, az énekesek nem énekelnek, ez eléggé erőteljes látvány. Most egyrészt azért ez a dolog valahogy eljutott idáig. Ah, Hogy az Ókovás, elment az esze, volt de neki, nem tudom, nekem a kollégám volt, édes volt, én keresztül együtt dolgoztam, és talán, Húz oh, oh. Istenem, kő hát, Kőszegen akadtunk össze, még akkoriban, és akkor fél diskurzus keretében mondja az Ókovács nekem, hogy tudod, mert hogy mi művészek. És akkor úgy megakadtam, mondom, kire, <gül> kire gondol? Kire <Na> kinek mindegy. <hállt> hát ez, ez olyan égő ez a történet, hogy ez valami rettenet. Hát most ki, ki, ki fogja ezt a házat komolyan Amúgy, azért, az, hogy marhára nem stimmel, tehát, hogy itt őrült nagy slamperálságban. Amúgy a Magyar Operál főigazgatója rendszeresen á, nyilvánosan politikai kommentátor szerepében tetszereg, és úgy tűnik, hogy ez egy olyan baromi nagy érték, mondjuk például a miniszterelnöknek, akinek a döntése nélkül valószínűleg nem állna össze most itt. Egyébként azt is szeretném mond, mondani, mond. a magyar kultúra láncsahegye. Ez megvan az a kifejezés? Nincs házis Hát, neked. So, akkor le vagy maradva egy ez, ez, Hát egy őrült megjelent, most már ismerhet, ismerhető, elolvasható, és be is fogják vinni a parlament elé valószínűleg valamelyik éjfélkor, a kulturális törvényhez hozzányúlnak. Hát, Ennek az a lényege. tudom. Amúgy, hogy egy őrült nagy centralizáció fog lezajlni, és amikor a cságtól megkérdezik, hogy, ez, hogy ez micsoda az a magyar kultúra láncsahegye? A hegy hát, lesz. Ami. ami, ami ami, hát azt mondják azok, akik értenek hozzá, és az is egy dráma, hogy itt ilyen finanszírozási gondok akadhatnak, hogy kerülhetnek én elő. azt gondolom, hogy az operaházban ez nem fordulhat elő. Ez elő Igen. vidám színpaddal se fér össze, de ott azt lehet mondani, hogy az más jellegű. Ha ilyen jellegű gondok vannak az operaházban, akkor vállalni kell azt, hogy aznapra nincs előadás annak az összes anyagi konzekvenciájával. Van. Hülyét csinálni zenészekből, énekesekből, táncosokkal, plusz a közönséggel, plusz saját magával, és ami átvél bennünket oda, amiről egyébként ti nagy valószínűséggel szívesen beszéltetek volna, és én szívesen hallottalak volna benneteket, az pontosan az, amiről a Sándor beszél. Én egész másféleképpen ismerkedtem meg az Ókovás Szilveszterrel, aki rendszeresen írt a Kejfej Jancsiról a heti válaszba, mert hogy akkor ő rádiokritikákat írt. Mm. Egy uh, hati... Türelem, egy másodperc. Az pedig, hogy ez elvárás -e, vagy mi alapján történik az, hogy a hírtelevízióban olyan intézményvezetők szerepelnek kommentárműsorokban, mint amilyen egyébként a Nemzeti Múzeum főigazgatója volt, Elsimon László, vagy milyen az Operaház főigazgatója, Ókovás Szilveszter, az elképesztő. És hogy neked is megadjam azt, amivel kapcsolatban megnyilatkoztál, amikor az Ókovás Szilveszterrel kapcsolatban nem lehetett tudni, hogy ő most egyébként pályázott, nem pályázott, visszavonta, nem vonta vissza, kinevezik nem, ott ez a társaság egy tízes skálán tízesre volt tekintettel az Ókovácsra, és ezt a témát nem érintette. Egy olyan kör, amely egyébként újságírósdit játszik, magyarul pont azt nem kérdezik meg az illetőtől, amivel kapcsolatban az érdeklődés egy tízes skálán tízes lenne. ugyanezt történt El Simon Lászlóval, aki egyébként közvetlen a leváltása után is képes volt oda elmenni, és a többiek megkímélték őt, azon kényes kérdésektől, amitől egyébként egy újságíró nem kimélhetné meg a másokat, mert ő nem tud így működni. Ez maga a képtelenség, amire egyébként különböző módokon utaltatok, és itt visszavonul. egy megjelzősen volna, ami szerintem fontos. Én azért arra voltam, lettem volna, és végül is kielégítetted a kíváncsiságomat, mert ugye a az élő tudó, a, a nyomtatott a sajtóban írótudósításokban ez számomra nem derült ki, szóval tudod, ezt a csinálják meg, akikkel megtudják. Az, hogy az Ókovács szólója e, csöndben végighallgatta az operaház közönsége, majd még jól meg is tapsolta, hát azt kapják, azt kapjuk, amit megérdemlünk, azt pont, mert itt... Ott megtapsolták a zenekar. és a nézőköréséhez. De, de, de, de, de jános, itt, a, itt a, de. Jaj, na, nem akarok jövően beszélni. Na szóval a cseszték meg a nézők. Ezt Ulyan tudom mondani. Volna. kellett volna. Igaz, annyiban igazod van, hogy akár megtehettem volna, hogy felszólalok ott. Nem. Ez a fiala János már nem olyan, nem szeretem. Nem a fiala Jó, tudom, hogy a, fia... Jó, a szeretem, ha rólad beszélünk állandóan. Nem. <laughs> de e, de... Ne, nem a fiala <laughs> fia, János. Jól. A közönség tapsó csezd meg. Te nem tapsoltál, nem, nem, te fölvetted. Ugye, ugye, nem, nem, nem ennyi szót nem ér meg ez az egész, de azért ez egy nemzetközi közösség ráadásul. A, a, a, a az operaház látogatóinak szerintem a harmada fele esténként nem magyar állampolgár. Nem is nagyon tudják, Így. hogy hol vannak. <gül> Döbbenten nézik, ilyet ők még nem láttak. Akár még érdekes is lehet, egy, ugye, hogy mik igen. folynak a világban. Na, de a, ami... Ugye orcátlan, hogy bármelyre nézünk, mindenütt politikai kinevezettek vannak, akiknek szinte elvárás, hogy ne értsenek ahhoz, amit feladatként megkapnak. Ugye mondod az mond, mondod, a, a, aki ugye soha életében nem foglalkozott múzeumügyel lehetett a múzeum igazgatója, főigazgatója, és nem azért bukott meg, mert ezt rosszul csinálta, hanem mert egy öreg, meleg pár képét hagyta kint a egy WordPress fotókiállításon teljesen megalázó módon, és utána beül ugyanoda, nem, nem azt mondja, hogy na menjetek a jó édesanyátokba, és akkor én most uh -huh. kiállok. Az Ókovács, aki hogy keres egy, egy állami intézmény vezetője, mit keres egy politikai műsorban, véleményformálóként? Hát, hogy a fenébe lehet? Az operaház vezetője, az egy híres opera, énekes Valaki. zenész, aki ért, egy kicsit érte a gazdálkodást. Most gondold de, Na de hát hol tartunk, hogy micsoda a magyarák Hol tartunk? A magyar operaház opera történetében most visszagondolva azt mondjuk. Például a hír! Hát mondjuk Máler. Hát az na, döbbenet is, és, és, de nem zavarja őket, tehát nem érdekes, mert mert nem számít semmi, a lojalitás számít. Ezek az emberek, akik iszogatnak január 1-én, azt hiszik, hogy megengedhetik magukat. Lehet, hogy ebbe belebugik egyébként az Ókovács, mert azért ez már elég, hogy mondjam, ez nem opera, hanem operet, még hogy abból is a, hogy mondjam, a legrosszabb műfaj, mert tényleg az van, hogy egy egyszemélyes színházban, ahol sztrájkol a egyszerű, el egy személyi... üzelni, hogy képzelni, hogy a, a művész leszedi a jegyet és beáll, és azért mm. lenyomja a műsa. de hát ilyet csinálni, ez meggyalázása a magyar kultúrának. Ez, ez nem, abszolút nem, nem ilyen egyszerű. A magyar nem arról van szó, hogy az Ókovács szórakozik, hogy, hogy bebizonyítja, hogy erősebb, mint a szerinte vasutas helyi szakszervezeti vezető, mert ugye erről szól valahogy a történet, uh -huh. hanem az arról szó, hogy a magyar kultúra egy meghatározó, talán egyik legkielelkedőbb eh, intézmények Elképesztő sok állami pénzbe kerül. Úgyali. Tehát döbbenetes, meg van haditerve, pénzben. mint hogy van a miniszterelnök. Na, na, mindenkinek van itt haditerve. Terve. Meg van láncja is ezek számára. Lánya úgy Ugye de gondoljatok bele, hogy a kultusminiszter, a csák nevű, akit én néhány óráig tanítottam, mert abba az iskolába járt, a I. első talán akkor még első, a közgazdasági iskolába, aki egy vállalkozó. Soha életében semmilyen formában nem volt köze a kultúrához. most milyen vállalkozó, azt én nem akarom megítélni, mint fidesz közeli vállalkozó, lett aztán nagykövet, ló. Hogyan van ez? Mekkora korkülönbség van köztünk? Nem kell az olyan sokkor kömű, nem. Én csak néhány órát tanítottam, a bátyám tanította, csak én abban az iskolában voltam gyakorló tanár, és mint ilyen ö, találkoztam ö... Jánossal is. Nem emlékeztem rá egyáltalán, csak fölhívták a figyelmet, tehát nem volt az életemben egy fontos ö, történet. Ez. Csak hogy, hát gondolatok, hogy ő a magyar kultúra felelőse. Hát mind gond, miért, miért vagyunk meglepve? Miért vagyunk megleffe? Mert az egy más dolog, hogy egy politikus kerül, egy ilyen helyzetben, mert azt gondolom, hogy lehet, lehet az, hogy miniszter lehet politikai de ezek nem is politikai szereplők. Ha nem lett volna az operázi története, mivel jöttetek volna elő? Hát a Magyar Kultúra Láncsahegyét a szoba hoztam volna mindenképpen. Már van ennek a rész, dolognak egy olyan, ugye nem tudom mennyire ismeri még a közönség, ugye a koncepciót. Egyebek mellett mondjuk az össze színházat Vinyánszki alá rendelnék. Azt az abszurditás, hogy hogyan lehet mondjuk, mit tudom én. Ezekről a színházakról azt gondolnám, hogy ezek olyan szellemi alkatómi amelyeknek most akármilyen is legyen az irányultsága, de az autonómia megadott esetben a darab választás, meg sok minden Még más. Az iskoláknál nem az autonómia. Hát, ja, ja, hát jó, jó, beszéltünk arról is, de nem. Jó, hát, hogy á, ne csak a színház, ezt már én nem jó, csinálták. Tehát jó, ugye jó, ugye... jó, hát készül a magyar kultúra láncsalhegyel, ezért ezt ez mindenképpen de mi, de mi szóval hoztam volna. Egyrészt, mert elmondom, van a dolgnak egy iszonyú kényes része ezt nem tudom egyáltalán ugye a PC-be, aminek én az én nagy híve vagyok, az összes ismerősöm őrjöng. Az operátszínházban és Balhéban az egész állami kinevezési gyakorlat elképesztően, finomban szólva centralizált, és olyan elképesztően elfogult a Nagy Magyarországról Csonka Magyarországra emigrált szellem és kulturális vezetők iránt, hogy nem én róla, hogy ezt kiteszem most itt az asztalra. Nem is tudom, hogyan kellene erről igazából beszélni, de a dolog kezd elfajulni ebbe az irányba. Demeter Szilártól és lehet most sorolni a neveket. Úgy az egész őrület, ami ugye meg kicsúcsosodik, ugye a miniszterelnök március 15-e beszédével, ahol is ugye a, a, a magyarságot, mint, mint jelenséget, mint emberi minőséget idézi, és lényegében meghirdet egy faji politikát, és erre ezzel próbálja stabilizálni, ha úgy tetszik a akkor, bátisát. Faji politikát. Biztosítok baj. egy cipőkonalat más irányba, február 25-e, Magyar Péter Facebook bejegyzése. a Szakács Árpád, a Rogáni propagandagépezet egyik zászlós hajójának egykori vezetője, Központi utasítások, illegális megfigyelések, megrendelt lejáratások, erkölcsi zűlötség, az ország kirablása, dörödöm, dörödöm, dörödöm, kötelező interjú, főleg azoknak, akik még hisznek abban, hogy a legnáló hatalom az ország és a magyar emberek érdekében cselekszik. Én egy két részes beszélgetést Igen. csináltam szakács Árpáddal, már azt követően, hogy az ultrahangban beszélgettek vele, ott rendszeresen beszélgetnek vele, én a nyílcsisakban akadtam össze vele, meghívtam, sose gondoltam volna, hogy egy ilyen beszélgetés a sor kerül, és ebben ő elmondta, hogy azt a négy éveddel, kettőt mindenféleképpen kihagyna az életéből, vagy kitörölne az életéből, és erre utal, mint szellemi társára. Magyar Péter, mint aki egyébként úgy gondolja, hogy itt különböző repedésekből tessék, mi minden jön elő. Mi minden jön elő, illetve ezt Magyar Pétert, vagy mindazt, ami vele kapcsolatos, elő akartad volna elhozni. Én azt akartam, arra készültem, hogy hát nyilván nem tudjuk megkerülni, hogy erről beszéljünk. Migen. Csak egy kicsit máshonnan akartam megfogni, mert azért ez ez a történet számomra nem Magyar Péterről szól. Számomra ő ennek a történetnek egy ö, fontos szereplője, de nem róla szól. Ez a történet orbáról szól. Az Orbáni világ eddig legsúlyosabb válságát látjuk. Ö, és ö, láthatóan nem tudnak ezzel a válsággal jelenleg még mit kezdni, nem szokatlan, mert azért ennél gyorsabban szokott működni ez, ez a gépezet. Ugye ennek a válságnak a... Az első és nyilvánvaló jele az a nagyon súlyos morális válság volt, amit ez a kegyelmi Igen. ügy előhozott. Mi azóta nem beszéltünk, tehát nem. Ö, ö, ö, ö, ide tartozik, amit én megint egy csebben a tengernek Jó, gondolok. Nem ez okozta a már morális válságot, csak kicsit olyan, mint a Don Igen, a, akattam, a, a... Tehát, hogy elhúzzák a figyönyt, és az ember mögött látszik Egyébként is ott a tenger. Tehát az a... a, a ebben, ez abban az értelemben morális válság, hogy a maguk által létrehozott hazug virtuális valóságot kezdi ki. Ugye felépítik ezt a hazugságot, hogy mi a gyermekek pártja vagyunk, mi a gyerekbarát kormány, hogy más se csinálunk mit. Majd kiderül, hogy csak azért... Mert hava, ha, haverok buli hunta, hogy Geszti nem, nem túl szellemes, de jól működő kampányszloganjével hozzam ide, ami a 2002-es kampányunknak egy fontos ö, eleme volt. Ö, az akkori Fideszről mondtuk, ezt szeretném jelezni 2002-ben, Havérók-buli Hunta, ez volt a, a, a, a szöveg, nem én találtam ki, de, de jó, és ez nem ez 2002, nem a mai világ, ez ma már kevés lenne, hogy tényleg erről van szó, hogy ez a, ez a Orbáni világ úgy működik, hogy minden fönt dől el, aki fönt van, az bármit megtehet, átgázolhat mindenen, hogy átgázolhat azon az alosztályvezetőn, aki nyilván szól, hogy gyerekek, hát ne üléskedjetek már, hát ezt nem lehet csinálni, hát az ellenkezőjét mondjátok 15 éve, hát nem tudjuk ezt megtenni. Na de hát ez a mi emberünk, ne vicceljetek már, itt van előttem ez a beszélgetés. És itt nem csak a balog van ebben benne, nem véletlenül nem tudjuk ezt a történetet. És ugye lekerül a napi rendről, Én ezt sajnálom, mert ez egy nagyon fontos elem, nem. és ezt érti, az a, az a borzasztó az Orbán számára ebben a történetben, mindannyiunk számára egyébként, hogy ezt az övé is értik. Hogy ezt a történetet, ami itt a kegyelmi ügyben történt, hogy egy ócska szar alakot, aki segít abban, hogy eltussolja a főnökének az elképesztő az emberségeit, az csak azért, mert a jók a Fideszes kapcsolatai, előbb szabadon engedik, tulajdonképpen több fölöslegesen is, hogy otthon üldögél egy karpereccel, vagy láppereccel a lábán. Ha működik ha az éppen működik, ugye lehet, hogy nem is működik, meg, mert találkozik valahol Balogh Práterrel, ugye. Egyszerűen elképesztő az egész történet, és mindent elmond erről, az Ókovács is mindent elmond, csak az nem biztos, hogy mindenki érti. Mert ott lehet azt mondani, hogy ez a szemét szakszervezete, ezt mindenki érti. De tényleg csak, csak dadodni tudok, mert amit a Gábor mond, Software, Winchester, nem tudom, lehet, hogy rosszul használom a kifejezést, de hogy utána a belügyminisztérium azt válaszolja Ázsdánia-nek, aki megtalálja ezt az információt, hogy egyébként házi lévő emberek azért tudnak otthonról eljönni, mert tele lett a, nem tudom, a húcipője, az illető ö, gépezetnek, és nem működik, és ennek következtében nem mutatja ki az a lápperec, hogy elhagyta az otthonát, de egyébként ez belefér a kálóba, és egyébként ilyen hiba százalékkal dolgozzunk. Én soha nem értettem gyerekkorom óta, hogy mitől működik a világ. Titeket elhívtalak, eljöttetek, ég a villanyat, trolibuszok közlekednek, és az ember mégis egy, akkora káoszt érzékel, amit nem tud egybevetni azzal, hogy ti eljöttök, és a trollibusz közlekedik. De miért, működne? Nem Tudom. de miért működne ez a világ, aminek egyetlen egy szempontja van, egy, egy magát kiválasztottnak gondoló ez azért fantasmagóriának megvan Igazad van, de semmi, de más cél nincs igazad nincs Hiszen pont arról semmi beszéltetek, és te mondtad, hogy külföldiek, hogy miért nem állnak föl az emberek az operaházban, és mennek ki, kérik vissza a jegyüket, mert ebből nem kérnek, és Na nem mennek el. A bejelentek azt mondják, hogy nagyon sok az. A Don Giovanniról alig, Ezt és pár száz a ember, vagy 100 150 ember a Hunyadi esetében is terházakkal megy, elenyésző. Ahogy egyébként ti is azt mondjátok, vagy más felmérések azt mondják, hogy hányan léptek le a Fideszről, de hogy ez az ösztámogatottságát tekintve de, a Fidesznek elenyésző Ehhez képest akkor menjünk a másik történetre, a magyar Péterre. Mert a, ugye a magyar Péter e, abban az értelemben e, b, b, borzasztó fontos és érdekes, hogy eddig ez az ember nem mondott még olyat, amit a politikát figyelők ne tudtak volna. Tehát ha valaki előjön nekem azt, hogy Tóni, Barbara meg Ádám, hát pontosan tudtuk, mi a se kellett hozzá, hogy Igen. tudjuk, hogy ő kicsodák. De ezzel együtt is egy belülről jövő ember, aki ennek a Orbáni világnak a fontos szerves része volt, aki évtizedekig, most már nem tudom mennyi évtizedik, de elég régóta él, élt ebből, majd Különböző okok miatt kikerül ebből a rendszerből, én őszintének gondolom egyébként az indulatait, tehát ebben nekem nincsen ö, ö, ö, ö, problémám, és leleplezi mindazt, amit egyébként mi tudtunk. Eddig még nem láttunk más. Mondjuk eb, a tegnapi elem, amire semmiben bizonyítékot nem hozott még, hogy, hogy a, a Rogán és társai bejárnak kiúzogatni bizonyos így. dolgokat a készségről. Nem tudom, hogy ezt hogy lehet bizonyítani magunk között szóval, mert ugye azért ez egy... Hang és e, e, Na jó, de hogy, hogy ott bementek is... Na jó, azért mondom, hogy azért le a... ennek még nincs ennek a történetnek ugye itt vége. E, e, bizonyos értelemben engem ezt a rendszerváltáskora Uh, hogy hívták azt Véguy a végvári, ha emlékeztető történet kezd lenni ez az egész. Uh, tehát, hogy, hogy azért ez azt jelenti, hogy ez a uh, uh, be, teljesen szétrohat működésképtelen rendszer, ami, ami ezer sebből vérzik, azért most ide került elénk. Most mindannyian látjuk. Nem csak azok látják azért az ország egyik fele, aki nem hitt hisz, nem hisz soha Orbánnak, hanem azok is látják, akik hit, hitnek, hitnek. Mielőtt, mielőtt a Sándornak odaadom a szót, pontosan ezt fogalmazta meg a közelmúltban egy a Fidesz tartozó szereplő, aki azt mondta, hogy alapvetően amiatt agódik, hogy a Fidesz varázsa, ezzel a szóval élt varázsa megtörik. A, egyrészt most ebben az esetben különösen fontosnak tartom azt a megjegyzést hogy nem a világ, nehogy félreértsé a különségünket, az a magyar világ működik így, ahogy te az előbbieket leírtad, ami számtalan meglepetést okod. Most Látszólag nem ide tartozod, de be, hogy azért nem a világ végén lakom, és hát az egész telefonérja, meg internet, hát tudod, ezekkel a szolgáltatókkal, meg egyedül valami botrány. És a súlyos traumát megélve, hát azért most már vénységemre azért nyomogatom a fogaimhoz. Hát, akkor kipróbáljuk ennek az őrült délafrikai, -Ameri Dél majd amerikai Elon masnak a Stálin nevi művoldját. HD. Értem? Itt jövök, megyek az országba, nem tudok telefonálni, az internet nem működik, most a Stálinkkal persze működik. Na, a zárójelbezet, először, mert Ausztria is működik, bocsikor, a szomszédban. <hállt> Meg jönnek a barátom és mesélik hogy egyébként szeretnének olyan betegek lenni, mint Németország, és a többi. ez az egyik részt adornak. A másik azért a, még a kegyelmi ügyfő. Szóval ott azért egy rettenet van, mert ott a református egyházválsága is benne van. Tudni, ezek az intézmények, meg azok az urak és hölgyek, akik ebben a dologban részesek és bűnösek voltak, és ma is azok, Azoknak az, egy jelentős része azért nagyon mélyen benne van az egész gyermekvédelmi rendszerben. És tényleg én is most emlékszem rá, hogy azokra a tévé amiket a Bicskei Gyerek mondanál, már hosszú évekkel ezelőtt, hosszú évekkel ezelőtt előkerültek. A, a, a, a rákövetkező dolog, meg hát igen, szóval az egyik meglepő dolog, és hát én sem hajtok belemenni és beleesni abban a hibában semmi módon, hogy minősítsem. Tényleg semmilyen módon Magyar Péter személyes motivumait, és én ebben nem látok semmi különösebbet, hogy úgy egyébként benne volt a nerve. Bár mondjuk a te interjúd a szakácsa, az is olyan érdekes volt, hogy vajon hol jön el az a pont, amikor elképesztő dolgokat mond az interjútba. Mondjuk kezd, tehát olyan súlyos morális dilemmákat emleget vagy név nélkül, és beszél róluk, hogy ő mit élsz át abban a közegben, vagy, a, a, amihez az nem elegendő. Köszönjük szóval, hogy fogom magam kilépek, és igazából olyan nagy kockázatot nem vállalok, mert nem vállalok e, e, semmilyen felelősséget, vagy, vagy az információkkal kapcsolatban. Vagy azért itt volt a Simicska történet, meg az atombombákkal kapcsolatos illúziók. <kül> és a többi. Szóval, e, e, de az, az e, hogy konkrétan Magyar Péterről, és essék szó szóval Egyáltalán ne veszszünk el, itt annyi mindenről lehetne beszélni. Hol az egy tény, hogy amikor ő bemegy és megjelenik természetes személy, akkor ő lehet egy tanú. Na de hogy mit fog kitenni az asztalra? Ahhoz, hogy jutott hozzá, akár mi legyen az, akár hangfelvétel, akár papír. Hogy mondjuk akkor az igazságügyminisztérium hogy dolgozik? Hogy hogy dolgozott az igazságügyminiszter? És ez nem a magánéletben való. Szörnyű. A magánélet sajnos a Magyar Péter esetében nem bíthető. Ő, ő maga tette lehetővé és a partizán által elkövetett űsbűn, ami alapja A partizán ne, milyen ne. Ő Az, hogy a magánéletét nem tárgyatta ki olyan részletességgel az első kétmilliós nézettségű műsorban, amely egyébként megnehezítette volna azon részleteknek az utóbbi hogy ne tudhatta volna? Fondan? Saját maga beszélte el, hogy a Rogán hogyan rendelte őt be a Karmelitába, hogy a házassága kapcsán konszolidálja a helyzetet. Nem kérdezett rá, és rá nem de Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne haragudjál, ez egy szakmai kérdés. Jó, em, Nagyon em, jó em, influencer a Gulyás Mártól. Most erről Figyelj, itt arról van szó, hogy amit az első interjúkban, amit kétmillióan néznek, és oda vannak érte, elrontanak, azokat utólag nem lehet, kon, nem lehet utólag korrigálni. De én nem erről akartam beszélni, hanem arra, hogy nem, az igazság, más er, hogy miniszter... Másodperc, erre, erre akartam neked elmondani, de. én azt feltételezem, de könnyen lehetséges, hogy tévedek, hogy ezek egyébként ebédek, vacsorák, bulikon való magánbeszélgetéseknek a felvétele. De az ja. Na, hát akkor az meg, Na, hát azért. Az de, de én azt gondolom, de, de, de hogy. Gondolok be, hogy milyen világban élünk. Én azt gondolkodtam, hogy, hogy nyilván csak ez lehet. De hogy egymás szülve, hogy úgy egy olyan emberek itt a vezetőink, akik ülnek egy asztalnál, és fölveszik egymás beszélgetését. Ugye nekem ez már a hatházinál is nagyon-nagyon rossz érzésekkel törtöz el, Abszolv. hogy ül valaki a saját Egyel. pártársaival, most mindegy, hogy kik az ő pártársaival. Szexárdon a közgyűlésen? na a közgyűlésen, a Fridesz frakcióülésen. A közgyűlés az más. A Fride egy belső ülése, Igen. és fölveszi az ott, majd három év múlva. De hát ez is, hogy micsoda egy világ ez, hogy hogy most a, a, a, a, nekem a magyarról is nagyon sokat elmond, de egyébként ez az egész ügye, ahogy ez, a, mert, mert itt, itt az ő gyerekeiről van szó. Tehát az itt van három, tizenegy néhány éves, vagy nem tudom mennyi, mennyi Kis Nincs rájuk tekintet. De hogy, de, de hogy lehet ez, János? Hogy a fenébe lehet, lehet Úgy lehet, hogy Magyar Péter az első alkalommal kiárulta őket, majd e de, kicsit, kicsit olyan, mint a HVG-vel kapcsolatban. Megvágdolja vannak, a HVG-t, miközben ő előbb beszél róla semmit, a HVG bármit tesz, Hát ő teszi ki az asztalra. Ő, ő teszi ki az asztalra, és a Dezső Andrásnak a naivitása, hogy nem gondolja azt, hogy a Magyar Péter esetében nem lehet eléggé proaktívnak lenni. Pedig már ott van a partizános interjú, ott van az, hogy úgy keveri a kártyákat a Magyar Péter, ahogy éppen neki kedvező, és azt mondja, hogy a családja érdekében vette föl ezeket a beszélgetéseket, de most már a családját nem tudja védeni vel, és felajánlja az országnak, csak a jó... jó ez, ez bocsássatok, de ez a dolog egyik fele, a másik fele, hogy ilyen rendszerek belülről szoktak fölbomlani. É. Tehát... Te abban az értelemben azt gondolom, hogy hálássak lehetünk mindannyian magyar Péternek, hogy ezek felszíre kerültek, mert ezek itt vannak előttünk. És nem akarok arra hivatkozni, hogy a Komcsi nagyimre is, egy ócska Komcsiból lett forradalmi hős, és azért a. Nem hinném, hogy nagyibbra lenne a magyar Péter. Ne, én se, nem, ennek meglátjuk, mi a vége, én nem tudom. Az biztos, hogy az egész magyar társadalom működésképtelensége, és nem is csak a Fideszé hanem az ellenzéki pártok is. Ide kerül elénk egy pacák által, aki valami furcsa indítatásból, én mondom ezt a részét, őszintének gondolom, ahogy ő kiállt annak idején a partizánba, is a, a, azt az egész indítatást, ahol ő, ő még azt mondja, hogy soha életében nem fog politikai pályára lépni, e, e, Ugyanakkor van a dologban egy furcsa profizmus, amin, ö, ö, és biztos, hogy nincs egyedül. Tehát én ezt nem tudom elképzelni, amit itt látunk, ezt valaki valamely sokként csinálja. Ő ilyen beszélgetésekből él. Persze, de hát a ő megkapja ezt az anyagot, és elkezd utána járni. Ez de a normális. Ná, persze, megpróbál beszélni a adagadunk. magyarra, megpróbál beszélni jó, a magyarra. József, András, -t. ugye azt mondta, hogy Deső András meg tudta vezetni? Hát jó, de nem találom a helyes kifejezést, az a baj. Mert Deső tényleg. Millió ilyen beszélgetést lefolytatott, ez a szakmája ezekről ír. És jellemzően, a, hogy idézőjelben vélelve, a gentleman agreement mondjuk ő például mindig is betartotta. De, de, de, de hogy, hogy ilyen eset, az engem azért az elítsen sem és át is vissza arra a gondolatra, amit, amire már utaltál, hogy, hogy most mindentől függetlenül, azért azt én nem hiszem és az úgy kezdődött, hogy egyik reggel a Magyar Péter, most, ha, ha ilyen felvételek is vannak, ráadásul hm. gyomorgatja a fölébret, és úgy döntött, hogy na most akkor izi. Amúgy nekem, tudom én azért dilekben megfogalmazom. azt, hogy olyan professzionális, hogy szintű logisztikával állt ki most arra nagygyűlésre, ami tényleg, azért azt a kérdést Egyébként az egyik legnagyobb magyar kereskedelmi csatorna a csatorna csinálták a drónfelvételektől, minden ugye föléig. Azért ez nem úgy van. De melyik? Ah, jó, volt a, a, ez a, az a brigád, amelyik a, csinálta itt ezt az egész vizuális, meg hang, meg yeah. minden, az, a, az egyébként az RTL egyik alvállalkozója. Szóval, na innen aztán tudnám gyártani a konteókat különben, a német bezárólag. Na de is kis egy vége igen, hát, hogy az ilyen rendszerek így szoktak. Igen, ám csak ugye ahhoz eh, az is kellene, de akkor most nem menjünk azért az ebben az irányban, nem azért, mintha ezt javasolnám, hogy azért ehhez politikai kihívó is kéne. És ha amúgy úgy nézzük a dolgot, vagy, vagy pontosabban amúgy nézzük, hogy egyelőre ez a dolog holál, áll, ah, oké, okay, itt áll egy holál. Na azt akarom mondani, hogy talán eldőlt az, hogy talán mégis inkább jött, mint hogy küldték, de ez, ahol a történet most áll, ez egyelőre egyébként Orbán Viktornak kitűnő. Ezt én nem gondolom. Ezt én nagyon nem kitűnő. gondolom. Rohadni tud egy rendszer nagyon sokáig. Ez lehet, ezben igazad van, de az, hogy ez jó lenne Orbánnak, hogy Hát azért ne felejtsétek, hogy utoljára 2021 őszén volt az, hogy nem Orbánig diktáltak. Ez a paccák most diktál. Tehát most a magyar kommunikáció, a magyar közbeszéd, a magyar politikai élet, az körülötte forog. Mindenről szól. Semmi más nem Van Vannak előnyével, hátrányával. Így van, így van, ez igaz. Elér, de... hogyha valaki egyébként ezzel szemben lévő állítást fogalmaz meg, nevezetesen én, az mindjárt kiteszi magát a legkülönbözőbb támadásoknak. Jó, na, így van, így van, ez is igaz. De, de minden esetre azért ilyen, hogy az orbánék elvesztették a, a, az uralmukat, a kormányzás fölött már rég elvesztették. Azt láttuk az inflációban, láttuk a gazdaság helyzetében, láttuk az iskola világában, látjuk az egészségügyi rendszerben, látjuk az operaházban. Tehát itt minden. Az látszik, hogy ez a kormány kormányozni nem tud, és talán nem is akar. Ez világos. Nem világos a két, ma már csak két millió Fidesz-hez szavazózó. Ne felejtsétek el, hogy ez a szavazóbázis 2022 május mér, májusi mérések alapján nem csak a milyen kere, mások, 3,3 nagyon érdekes történetet kell elmesélnem, sajnos név nélkül, mert nem tehetem meg, mert egyébként egy személyes történet. E, valaki elmesélte, hogy közvetlenül a köztársasági elnök lemondása után a szülei, akik igazi meggyőződéses fideszesek, abból adódóan, hogy a központ nem adott ki ezzel kapcsolatos kommunikét négy vagy öt napon keresztül, egyfolytában a lányuktól kérdezte, aki egyébként más beállítottságú, hogy most mi zajlik, és ez magának a lánynak is egy hihetetlen élmény volt, mert a szüleit ennyire politikailag elmagányosodva az elmúlt időben soha nem lát. Hát ez, ez a helyzet, és ez az, ami, ami megroppanthatja ezt az egész rendszert. Én nem azt mondom, hogy ez az Orbán bukását fogja jelenteni. Az a nagyon jó, jó sorakozó, amikor ez a a magyar azt mondja, hogy akkor holnap. Ja, Egyrészt de. elrepül repül a Rogán, a repülőgépen nyilván. Izzi csalcsal. Iz, igen, mm -hmm. igen. Ráadásul azt is mondja, hogy hát akkor most nekül belebukik az, az Orbán, amik, eh, itt van előtte, amikor Orbán azon gondolkodott, hogy most már alá kéne írni a ja. lemondó nyilatkozatot, eljött ennek az ideje, ugye? Én láttam már ilyen miniszterelnököt, aki ezek gondolkodott, nem Orbán Viktornak hívták. Tehát, hogy azért kettőt is láttam, nem is egyet. Tehát, hogy a, a, a a, azért mégiscsak csak került minden romlottsága ennek az egész történetnek. És szerintem minden romlottsága nem gondolom, de, szerintem ez egy még romlottabb. A, de a, abban az értelemben, lehet, hogy nem minden, de egyrészt egy morális romlottság, ami ugye az kegyelmi ügy, másrészt ez a gazdasági romlottság, ez a végtelen, kapsi- mindenen és mindenkin keresztül gázoló, csak a saját, Közvetlen. És még egy, egy dologából, hogy miközben mindenki azt várja, hogy a Fideszről lelépő emberek az ellenzékhez csatlakozzanak, ez nem következik be, de Magyar Péternek megbocsájtják az összes tévedését, és az összes cikkszakot elfelejtik, mert beleképzelik mindazt, ami benne van, és beleképzelik mindazt, ami nincs benne. Jó, csak Megteszik egy messiásnak, miközben Magyar Péter ennek ezt a mondatot nem fejezem be, mert én magam sem tudom egyértelműen, de az özbenyomás. És ott van Gulyás Gergely eltűnése, és megint a politikai korrektség. Ugye a politikai korrektségről nagyon sok szó esik. Ugye Gulyász Gergely kapcsán egyre többen beszélnek arról, kívánom, hogy gyógyuljon meg, hogy valójában semmilyen eltűnésről nincsen szó. Illetek nem egészségügyi problémákról van szó, hanem hogy lelép a rendszerről. De ha nem lép rá a rendszerről, akkor is az a kormányinfó. Ahol gyakorlatilag egy ilyen, az újságíró kérdése által egy ilyen SMS-üzenetváltás folyt Magyar Péter és Gulyás Gergely között abból adódóan, hogy bulikon voltak együtt, lásd ugye a HVG interjú, hogy hogyan csesztek be, mentek haza, olvassák el, hogyha egyébként a részleteket akarják, hiszen a beszélgetésünk mm. elején is túlságosan sokat olvastam, ha úgy tetszik, az egy olyan pitián, egy megalázó helyzetet hozott létre, beleértve, hogy Gulyás Gergely azt sikerült mondani, mint most Kocsis Máténak, hogy az ő állásai, amelyeket elfoglalt Magyar Péter, az a megelőlegezett bizalomnak volt köszönhető, így lett aztán az Origóban focista feleség. Hol tartunk? Mi vagyok. <gül> Miért? Te neked is Azzal akartam feleség, jönni, mert? hogy itt já, sütök el egy nagy poént, a izé, paliklac után szabadon, hogy na de hol van Gulyás Gergely? Jó, hát lehet, hogy tényleg beteg most. Ága barátom, én, én, én Jó, gyakorló hipohonderként el tudom neked mondani Jó, de. mindenféle tizenegy műtétel de. a háta mögött, hogy a egy é Na, hagyjuk ezt. Ez kizárt. És nagyon türelmes, nagyon kedves és nagyon lojális a magyar közvélemény. Én is nagyon lojális voltam eddig. És hol van Gulyás Gergely? Pont. A, egy, egy egyetlen dolog végül. És a nincs kormányi messiás volt. És a Nem, most, már, kívül most már szóvívő műsíns. sincs, mert a szóvivő meg elment főpolgármester jelöltnek. Tehát ugye Igen. megszűnt Hogy? a... Hát a, a, a, az antalom meg a, a, a hongyulán kívül az összes politikai megjelenő Orbán messiás, Gyurcsány messiás, minden vezető messiás, ez, ez, ez egy ilyen, ahhoz persze egy meglehetősen szaharállapotú ország kell, mert de egyébként hát. a messiásokra alapvetően ott van szükség, de, ahol valakik megváltásra vágy. A, a magyar, magyarból nem, nem ő maga csinál magából messiás, szerintem csak beleszerette ebbe a szerepbe, hanem az a közvélemény, az a, a, a, a közvéleményt formáló közösség csinál belőle messiást, aki már aki, aki, aki nagyon régóta mondja azt, hogy itt nem lehet semmit csinálni, amíg már, mi már úgy fogunk meghalni, hogy itt az Orbán Viktor, a, sőt, még az unokáink is, azt találja meg. Ma, most ezt az embert magának, és lehet, hogy nagyon sokat árt ezzel a megtalálással, mert azt üzeni, hogy itt van a megoldás. Szerintem nincs itt a megoldás. Tehát én nem látom magyarban a megoldást. Én azt látom, hogy ez a pacsák sokat segíthet abban, hogy lelepleződjön ez, ami történik. Én szerintem ő nem tud a politikai megoldás lenni, mert azzal a szöveggel, hogy én se baloldali, se jobboldali, se gyurcsány, se orbán, hanem magyar vagyok, én előttem nem lehet a megoldás. Nekem fontosak az értékek, és szerintem az embereknek nagyon nagy részének fontos az, hogy értékalapú módon viszonyuljon a politikai szereplők köz a politikához. Ez egy átmeneti történet. Két, két dolog. Az egyik az, amit most mondtál. Én azért nem lát... Én sok vacilláltam, de én alapvetően azért nem tudom meglátni benne nem a messiást, hanem azt a politikai erőt, aki amely, mert emberileg alkalmatlannak találom rá, és ezt ő maga bizonyította be, ezzel már nem fog tudni segíteni nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket okozott saját magának, és annyi. De hol van Gulyás Gergely? ne hogy egy dolgot szeretnék hozzátenni. Nem lehet De lehet, de attól még évet jelent adható. Hagyjál gyerekek, ne legyetek. Imádom ezeket. De nem kell nekünk is összeesküvés elméletetni. De nincsen összeesküvés. Nem mindegy, hogy hol van nekem Nekem Nem. Egy nem van egy válság, Ez a történet nekem... az Orbánról szól, Jó. Hát nem a rendszer... ez a történet, ez ba meg rólunk szól. Jó. Én az Orbán egész kiválóan tudnám nélkülöztetni. De, a... de a történet Orbánról szem... szól. A mi, a mi életünk persze, a, a, a, a, mi részesei vagyunk ennek a történetek, de ez a történet az Orbán által akkor, felépített akkor, világról Akkor egy kérdést szól. engedjetek. Ez Egy nem szól. Bália, a, a, a, jön a csinta, de egy kérdést engedjetek meg. Rendszerváltás utáni éveket tekintve Antalon, Hornon, Megyessén, Gyurcsányon múlt annyi, mint ami, ahogy most emlegetjük Orbánt? Engem a részben válasz először is, és mindenféle ma már most már tudom a modern pszichológia alapján, ha úgy tetszik, hogy bennem miért vált ki az, amit most mindjárt mondok, olyan indulatokat. Igen, engem az Tavar, mérhetetlen, én azt gondoltam 16 éves koromban a Vígszínház sarkánál jó berúgva, hogy olyasmi soha nem lesz többet, hogy Magyarországon nyilasok és nácik lesznek. Az, hogy ez a hivatalos politika rangjára emelkezik, nekem erről szól ez a dolog, ez az egyik. És hogy ez lehetséges, ez abból is következik, hogy van egy olyan közvéleményünk, vagyunk mi olyanok. Én ezt mondtam még az elején, és még most is azt mondom, én nem tudom ki az az ember. Tehát mi lenne, hogyha azért az igen tisztelő, erre valaki nagyon szellemesen azt mondta, hogy éppen az az előnye, hogy nem tudjuk, hogy ő ki. Komolyan, úgy fog kialakulni egy ilyen demokratikus közélet ebben az országban, hogy ott tartunk. 90-ben nem volt az a bajom, hogy megjelent itt a parlamentben, meg a jelöltek közül több száz olyan ember, aki csak annyit tudtunk róla, kivéve mondjuk például az SZDSZ. Meg talán valamelyest az MDF-es izéket, hogy elmondták magukról, hogy ők szép emberek, okos emberek, nagyszerű emberek. és akkor megválasztottuk őket, megválasztották őket, akik megválasztották, úgy, hogy nem tudott róluk senki semmit. Aztán, amikor kiderült, hogy valójában kik azért, egy kicsit a dolog kezdett torzani. Tehát még egyszer. 2024-ben, 30 én azt reménykettem reménykedtem valaha, hogy az, az lesz például a demokráciának egy mentális építőköve, hogy az emberek tudják, hogy amikor akár személyi döntések vannak egy választáson, akár egy pártra szavarnak, hogy azok nagyjából kik. Előnyeiket, hátrányaikat. És akkor meg, megint, tehát engem például, és lényegében ez zavar legjobban felőlem, akár lehet is az Orbán kihívója, csak nézem már. De ami azóta történik, abból az derül ki, hogy hát persze nem úgy lesz. <coughs> hogy az Sándor, istenben... mit hiányoz? Mit? Mit hiányoz? Uh, hát... Um... <gül> Miután ismerem az előnyeiket is, meg ismerem a hátrányaikat is, én azért változom, azt gondolom, hogy akárhogy is, de kell, hogy legyen intellektuálisan, politikailag és szervezetileg és strukturálisan a létező, ismert, vagy előnyös, hátszágnos együtt, ismert ellenzék képes legyen 26-ra egy választási szövetség. Ez most a magyar Péter kritikája? Ez nem a magyar Péter kritikája. Felülem esetleg eljutott egy is a dolog nekem. Ha kiderül, hogy ez, az, az projekt ez, ez rendben van, felőlem ebben lehet alkotó a magyar Péter is. Hát csókoltatom, örülök neki nekem mindegy. Ezt, ezt a rendszert kell megakasztani Orbánostul mindenestül. De hát azért annál, ahhoz több kell, mint amit most a magyar Péter is elmondott, és akkor a, a 2026-os győztes parlament Uh, általában meggyőzött többségbe jutó parlamenti többség, egy nap alatt kirúg mindenkit a, a kétharmados állásokban, felszámolják az időt. Még egy dolgot ajánlok nincs. nektek ezzel a kapcsolatban, ez pedig Egyen nevezetesen nincs. az, bár erről már volt szó az én társaságomban, de veletek nem beszéltem. Azért azzal a képtelenséggel nem számoltunk, hogy K. Endre leül egy bicskei áldozatával és megpróbálja rávenni a korábbi megnyilvánulásának az átírására. És hogy erre egyébként a jobboldali sajtó egyik meghatározó ember azt mondja, hogy tűnjön el, és éljen a kegyelem ott a lehetőséggel, és majd, ha egyébként megvilágosodik, akkor szívesen látjuk újra. Mintha egyébként az a sok, amiről mi beszélünk, az nem lenne mindenkinek érzelmi sok. Mint hogyha egyébként érzelmileg lennének olyanok, akiket és talán a Fideszen belül is vannak ilyenek, mint akik egész egyszerűen el kéne nekik magyarázni, hogy ez miért képtelenség, mert ők már ezt se értik, mert az a buborék, ami körülöttük van, az már nem is buborék, hanem vasból van. És az ember ilyenkor elcsodálkozik, és megpróbál szót érteni vele, független attól, hogy szimpatikus vagy sem, de olyan képtelenségekkel találkozik az ember, amilyen képtelenségekkel addig mostanáig nem találkozott, és ennek az ellentmondását én egyre többször csak is kizárólag ilyen beszélgetésekben tudom feloldani, akkor is, ha nem értünk egyet, de legalább szó van róla. De ez, ugye ez, a, ez a zárt kör, ez a hívő tagozat, akik akik, szóval. akik nem, ez nem Fidesz-szavazók, tehát akik te most hivat, akire hivatkozol, most nem is mondom ki a nevét. Lehet de hát de tudtam, hogy nem akartam ennyire fölemelni Gajdicsot, akivel én sokszor vitatkoztam, és egyébként egy, eh, hogy mondjam, egy óravaló való pacáknak gondolom, ugye a, a, a, a stúdión kívüli beszélgetésekben, hát te, te is voltál vele, szerintem. a hat hát, évig egy irodában az, ültem vele minden délután. Ugye, de a Gajdics, őt hívtam, akkor nem, de A, a Gajdics, Gajdics hiszi, amit mond, mert ő, ő számára az Orbán egy, nem egyszerűen egy igazodási pont. Nem tudom, látod-e, hogy hogy csinál a ha nem erről többről, akkor hagyjuk a Gajdicsot. Mert nem, is de az meg. fontos. De nem, nem, nem, de engem nem a Gajdics érdekel, az érdekel, hogy kialakult egy elég széleskörű majd kétmilliós hívőtagozat, akik Orbánhoz igazodnak. De nem hallottad az de... előbb? A hívőtagozat is öt napig, ha nem kap az Istentől sugallatot, akkor felhívja a gyerekét, aki egyébként nem tagja ennek a szektának, hogy mondja már, Igen, meg, de, hogy mi a helyzet. Igen, ez a megzavarodása rendszerben, erről beszélek. Ezek nem nyilasok, ezek nem nácik, ezek itt másról van. Nem, nem ne csinált már ne, úgy ne, ne, mint ne, ne. ők. Én nem, nylasztom le. No, én csak nem a rendszer. Fontosnak szóvá. A miniszter. Szerintem szerinted a miniszter elnökség? Ez egy nylasz duba az egész. E, e, e, de én ezt jó, e, már, már mint, hogy melyik a nylasz duba? Hát, ez az egész íze arra a létezés körüli És Már, jó, nem menjünk ebbe jó, be, megyünk, mert nem tudjuk befejezni. Fontosnak, hogy csináljunk egyet. Azt gondolom, hogy, amit látunk hogy repedezik ennek ez a hívő tagozatos rendszer is, ahogy mondott te a konkrét példádon. Ez is elárvultá válik. Nincs megoldás, nincsenek válaszok. Hát ugye, hogy milyen könnyen, bele, hogy milyen könnyen meg lehetett volna oldani, ha nem romlott a rendszer ezt az egész kegyelmi problémát. Ha azt, mondják a, azt mondja a Novák Katalin, amikor ezt kirobbant, hogy kérem szépen, én egy óriási hibát követtem el, azért, mert a Balog Zoltán engem megkért, akinek én nagy tisztelője vagyok, ő az én atyai barátom, ő mellette lettem államtitkár, vagy mi a fene, és megkért, és egy súlyos sivát követte, akár le is mondhat, de ha nem mond le, akkor se történik. És a dolog el van intézve. Csak ennél romlottabb ez a rendszer. És, fél, rendszer. és félre vannak téve ezek az emberek, hogy gondoljatok bele, hogy olyan rendszerben élünk, élnek ők, és mi is ebben igazad van, ahol nem adja meg ennek a két nőnek, vagy két politikus társadalmi nő, nők, vagy férfiak. A lehetőséget, hogy letegyék ezt a tervetet. hogy a csinta hát akar borosz. valamit mondani, hogy ugyanakkor csak titokzatosan ezt a családi erőszakkal kapcsolatos filmrészletet csak valamiért megjeleníti. Milyen jó, hogy az megjelenne, ez egy gyönyörű és nagyon erős film. Tehát én ennek tulajdonképpen örülök, hogy ez. De ezek, szerint, ezek szerint azért valaki megtalálja uh, Varga Juditot, vagy pedig a saját hát, lelkisveretet hát, működik. Hát, a Varga ügy Facebook oldalát kezelő találta meg valamit. Egy közbevetésem csak a a lelkes az képet már az, hogy hú, a rendszer rohad. De rohad, rohadt. mint az állat, csak, csak, csak nem látom. Nem lepleződött. Ja. De most figyelj de, 80 nap múlva, 81 nap múlva választás van. A hívő tagodat el fog menni szavazni. És nem, nem, nem hiszem, hogy a nagyon-nagyon-nagyon messzire megyek, és túlok, ha azt gondolom, és vagy nagyon tévednék, ha azt gondolom, hogy egy nem fog fidesz vesztesen kikerülni az uniós választásokból, és nagyon nehezen állítható szőt. Szóval nem lesz könnyű dolgunk, amikor majd az ellenzék sikereként kell beállítani a választási eredményeket. És akkor konszolidálódni fog minden. Igen? Egy időre. Hát, ugye, én megvárnám azért ezeket a választásokat, én nem látom, nyilván mi a... Mi én a, de, mi, halni. de mi a vereség? De ugye. Bár egy egy pillanatra, hadd rá, a választási eredmény, ahogy erről a Sándor beszél, az minősít? E, abban az értelemben minősít, hogy ugye egyrészt minősíti mindenképpen az ellenzéki pártokat, um. hogy ebben a helyzetben tudnak-e és mit tudnak tenni, Látható hogy jelenleg még nem tudják, hogy mit tudnak tenni. Minősíti Magyart. Mert ugye maga azt se tudjuk, hogy elindul-e, vagy nem. Tehát uh -huh. ugye, 80, Akkor, nap ugye nem múlva, 80 nap múlva, 80 nap múlva azt se tudjuk, hogy el akar-e tudni, el tud, mert van 200 pártát tehát valamelyiket. Ja, hogy megveszi. Mert, mert, hát nem, abban az, az, az is, hát, nem, jó, is de de meg, az elég nem is kell megvenni oda, nem, nem, nem kell ezt megvenni. Ja, jó, jó, de most. megértem be, politik, igen. igen. Igen, tehát valaki ez oda mehet, hogy ne ugye van, neked egy jó kis pártod. Ezt lehet, hogy már rég le is játszották, tehát ezt nem kizárt. Tudod, mi a kín Hát most hát de minden, de mindegy. Ah, de, mindegy, ah, kis ország Oké, magam. rendben van. De azért én tudnék erre, csak nem akarok senkit ebben megbántani, hogy ki aki erre hajlandó lenne. De Olyan. a magyar is minősíti, hogy el tud-e indulni, és ha el tud a magyar indulni, szerintem az komoly probléma a jó, Ez nem egy, azt jelenti, hogy elveszíti a választát. Utolsó, Tehát, utolsó kérdést engedjetek van. meg. Oké, minősíti. De különböző módon mind a hárman a rendszer ruhadásáról beszéltünk a rendszert is minősíti. Magyarul, ha nyer a Fidesz, sőt, többet nyer, mint korábban, akkor az annak lesz a bizonyítéka, hogy nincs is rohadás. Vagy egy választási eredménnyel meg lehet szüntetni a rohadást. Tehát, én csak annyit mondtam, hogy konszolidálja okay. a rendszert, nem lehet megszüntni. Akkor nem. hogyan fogunk viszonyulni a Fidesz esetleges választási győzelméhez a rohadás mellett? Hát. Mindent meg tudunk magyarázni. Egy pár napig, ne, ne, ne, hát egyrészt nem, én egy pár napig nagyon rossz állapotban leszek nyilvánvalóan, bár semmi újat nem tölök meg, mert én egyébként most így készülök erre. Tehát én, én nem, nem, látom, nem látom be, hogy nem látom az okát és az elképesztő széttöredezettség már ellenzik, tehát a kihívó hiánya. Erre utaltam akkor, jó, valaki azt mondta nekem, hogy az túlzó, hogy mert hogy Orbának elemi érdeke, hogy körülötte egy politikai sivatag, ezt az érzekleszesség kedvéért mondom a sivatagot, vagy politikai mocsár, vagy széthullat, vagy, és ne legyen politikai alternatíva. Az neki jó. Az ő is szépen el fognak menni. Ha csak annyit fog hozni, mint amit most hozott, az már az neki jó, az kész. Hogy aztán persze az uniós választások után, miután bejelentette, hogy ő el fogja foglalni brüsszel és a többit, ugye ezzel mozgósít most, a magyarnak felkínálja a, a világ dicsőségét, az egy másik történet. Mert... De Argentin a száz éve rohad, és megjött végül egy olyan elnök, aki már De, van, de nem, lehet, nem lehet mindig Rohadni? Sándor, nem, nem lehet mindig azt mondani, hogy semminek semmi értelme. De én értem. De, de, de, de, de ne már. Igenis, most egy új helyzet állt elő, ez a rendszer ezt megmutatta azt az arcát, amit nem akart megmutatni. Itt Eben van előttünk a ez a ócska, rohadt, szétesett, vele romlott társaság. Ami, ami társaságnak része, ez a pacák is. Ez a Magyar Péter. Csak ő most kiszállt ebből, és megmutatta, rámutatott. Szerintem ez egy óriási jelentőség dolog, és az. igenis visszaadhatja a reményt. Én nem Magyar Péterbe bízom, hanem abban bízom, hogy a választók látva ezt a dolgot, végig gondolják, hogy mit csináljanak. Otthon tarthat, én nem azt mondom, hogy ebből a, ebből a fidesz -e szavazóból gyurcsány hívő lesz, vagy nem tudom, hogy a Momentumra, vagy a mit tudom én kire, vagy akár Magyar Péterre szat, de nyugodtan otthon maradhat. Egy új helyzet állhat elő, hogy azt mondja, hogy ez nekem már nem kell. Ez nem az én világom. Ahogy mondod ezt a családot, hogy mi akkor ezt ne, tehát nem talál, nem, életünkben először nem megyünk el szavazni, mert ezek nem a mieink, ez nem a mi történetünk. Ez a romlott világ, ehhez nekünk semmi közünk, és ez egy új helyzet szerintem. És nem biztos, hogy 80 nap múlva ez minden elemében megnyilvánul, de nem lehet eltüntetni ezeket a történeteket. De bocsánatot kérek, egy, Gábor, ne olyanokkal vitatkozz, amit én nem mondom. Egy, a, történet, a történetet nem mert eltünteni, pont nem állítom, hogy semminek semmi értelme nincs, Például azért, hogy egy gondolatot, vagy egy, vagy egy ötletet felkínáljak a kedves politikát csinálóknak, az az, hogy majd valószínűleg le kell számolni az egész gyurcsányfóbiával, és lehet egy ilyen következménye mondjuk a, a 26-ra való elindulásnak. Egyébként meg a legkevésbé jóhajtom azt mondani hogy 70 éves koromban, mikor jövek egy itt, mint zsidóban a fájdalom, hogy nincs semminek semmi értelme. Éppen ezért van értelme. Éppen ezért. Akkor Éppen ebben egyetértünk. Úgy van. Egy hónap múlva találkoznak ezzel a társasággal ismét. Viszont látása viszont